Здивував він Дмитрія, і думав той, що і у Володимирі слід би помостити вулиці, та й у Галицькому підгородді, яку грів проженуть. І ще диво, побачиш у нас, якого у вас немає. Вода в городі, по трубах дерев'яних тече, щоб не ходити до джерела, колись Олексій. Не каєвся Дмитрій, що зустрів купця, скільки нових речей узнав від нього. Хоч увесь час говорив тільки Олексій, та не набридали його слухати. А ковачі наші, хитерці руські, підморгнув Олексій. І самі вміють зробити річ вельми чудову і в чужемців учаться. Швидко схоплюють усе. Ох імодіяк. Їздив я по русі і скільки зустрічав золотоверхих теремів та церков. Ти е, київську Софію бачив? Спитав він і, не чекаючи відповіді, продовжував. «Купці чужоземні дивувалися з того, що руські так добре роблять дахівку позолочену. Самі чужоземці признаються, що не вміють золотити великі мідні листи, а в нас уміють». Розповідав всі про все, що бачив під час мандрування по землі руській. Задоволений був, що знайшов терпеливого слухача. Радісна була на серці в Дмитрія. Коли Олексій з гордістю оповідав про те, що русські хитриці винайшли спосіб накладання емалі. «У нас учаться цій справі ковачі, чужоземні», – вигукував Олексій, «А ми придивляємося, що в них хорошого і до себе переносимо». Про князя Мстислава розпитував Дмитрій. Невгамовний балакун Олексій стільки нового розповів, що Дмитрій не встигав дивуватися. «Бував я і в Галичі вашому, бачив усе». «У нас не так, як у вас». «Не так? Не добираєшся, щось, Олексію?» «Послухай, бував людину». «І в нас у Новгороді, як у вас є князь, тільки не він голова всьому, а правують найстаріші бояри та купці, і ще єпископи. Вони кличуть князя, кажуть, бери військо, військо ти господар». «А в усьому його слухають?» «Ні». «Коли війна, він військо веде. Нема війни теж при війську, але все робиться без князя». І судять без нього, і день збирають без нього. Не подобається князь. Кажуть, йому йди. Та й сам він, коли що йому не доподоби, зніметься це йде. Не так все це добре та гладко, як я оповідаю. Лається, сперечаються бояри з князем. Про це багато говорити треба. Стільки було як і крові проливали. Одно слово, немає князь влади над Новгородом. А Мстислав? І Мстислав, так. Покликав його. Княже він не один рік. Росворився з боярами і кинувся, пішов у свій торопець. А три роки тому знову до нього просять, ідим стислави новгородське військо бери. Пішов, пішов. Він живо як природний, удача завжди з ним. На один раз ходив туди на північ, коли чудно слухала Новгорода, і свею настрахав, щоб не лізли до руських. Підмітка «Свеї? Шведи?» А яке бойовище було біля річки Липеці. Мститлав переміг. Та серце болить за це бойовище, свої ж русські билися новгородці з суздальцями. Воно неначе наче й добре, бо хотів суздальський князь Новгород підкорити. Ну йому й показали, а все ж свої русські голови поклали. Тепер тихіше стало суздальцям мовчати. А піде Мстислав до нас, аби Галич визволити. Олексій подумав. Не знаю, щось із боярами не мириться, Стислав. Повернеться до свого торопця, а до вас далеко. Іванко весь час їхав вверхи і завжди поряд із Кирилом. Тільки долгими вечорами сидів біля вогнища з новгородцями, розпитував їх про Новгород. Багато розповідали йому купецькі погоничі. Одного ранку, коли рушили далі, Іванко завів розмову з Кирилом про новгородських чинців писателів Знав чим зацікавити задумливого супутника. Казав мені один, книги пишуть з в монастирях новгородських. А монастирі, які багаті. Церкви білокам'яні за такими товстими стінами. Там можна сидіти і гусячим пером записувати. Криво степенувся. Про списателів мовили. Про них. Ото той, що в високій шапці з вищепаною борідкою показав Іванко рукою на худорлявого дідка Погонича. Що він казав? А от як зупинимося, сядеш з ним, він тобі такого наговорить. Знає ченців і з ними брагу пив. У крила запалали очі. Іванко зачепив його за найболючіше місце. Його вабили до себе книги. Перечитав він їх багато. І сам уже пробував записувати слів Мирослава про події в Галичі і Володимирі. А може у Новгороді і таких книг багато, яких він ще й не бачив? Кирило вже сіпнув заповід, хотів під'їхати до дідка, але Іванко зупинив його. Куди? Та він коней поганяє, глянь, дорога погана, вибої, ями, розпустить язик та ще віз перекине, а тоді Олексій покаже йому. На спочинок станемо тоді наговоритись. І немов не на роком? Звів розмову на ковачів та смердів новгородських. А знаєш, Кириле, хоробрі люди ці новгородці, він оглянувся, чи ніхто близько біля них не їде. Казали мені вони, кивнув він на погоничів, що з князем ряд укладають на вічі. Ото роби, оте не можна. Принижку них князь. А ж так бувало, що городяни ковачі. Та ванчарі, також м'які, і люди бідні з уселищ, добре боярни рякали. Років кілька тому, як піднялися, та пішли з копіями та ножами. Двори боярські попалили, і добро собі не розібрали. А в одному селищі усе дворище боярина Мирошкинича поруйнували, з вогнем пустили, і все за вітром пішло. Лютий був той Мирошкинич, не краще за нашого судислава. А то в них люди піднялись, щоб бояри трохи і про бідних подумали, не здирали шкури. Кирило увесь час уважно слухав мовчки, не перебуваючи. Кириле, а ще б у нас трохи бояр потрусити, щоб людові легше жилося?» Кирило, почувши ці слова, аж хитнувся назад у сідлі і, переляканими очима, глянув на Іванка.